Hej och välkomna till podden Skolsverige som du hittar på skolsverige.com, Acast och iTunes. Bland annat, man kan hitta den på andra ställen också, vad vet jag, under den sten i skogen kanske den ligger och sover, inte vet jag. Idag ska vi prata hjärnforskning och skola på lite olika sätt. Mycket nöje! Vi här i Skolsverige! Där är avsnittet 99. Eller hur, eller hur. Så är det och det är ju trevligt. Vi, vi tör studenten på den här skolan imorgon. Bara sån sak. Jag vet det, jag gick förbi utanför när jag kom in och jag såg den finaste grejen. När jag byggt upp första scenen liksom utanför det, mm. där Jag ser framför mig att folk går fram på den här gången och så går man ner till vänster eller till höger en grupp taget. Det är räcker som är så höga att den fullaste studenten inte kan lämna ner hennes Men det är också så här att just nu är det så här för en inventergrute. Så, så mellan dörren och mellan gången så sitter det lite rödgult band i plast. Som jag säger till ett avspärrat band. Det är liksom målgången för hela skolegången. Och det var någon förskolelärare som gick hem till de här barnen och gjorde hembesök för så för 18 år sedan, 17-18 år sedan eller något Hennes jobb började där och slutar vid det här plastbandet. Liksom. Mm. Tänker jag, det fanns något fint i det jag Det Jag Ja men det är lite fint Det är på något sätt som de går i mål Och de har hållit hyllningstal Och de är, åh oh, det är så mycket med Vet du vad vi gör, vi vi tar den bilden Och har den som omslagsbild till den här bollen, så bryter vi med alla så här trender och idéer och Så ah. Så om du pausar När du tycker på omslagsbilden Så kan du se det här mm. Och så får du själv uppleva känslan av Vart de vi jobbar med varje dag slutar Eller hur, mm. väldigt fint mm. Japp Eh, annars då Jakob, fungerar den här podden precis som den har gjort i 99 avsnitt nu mm. eller hur? Ja. Vi kommer att börja alldeles strax med korta spaningar Sen kommer vi att eh, gå in på ett tema som idag är en artikel Vi utgår från en artikel som handlar lite om och skola och utbildning Och sen så avslutar vi med, vadå? En elevkrönika Det med korta spaningar och så. Mm. Alltså, Vi hittar, har lite olika metoder För att hitta <laughs> De här grejerna jag tänker jag man, man snappar upp saker, man gräver ner sig i saker och så. Ah. Jag hamnar ofta i det att jag hittar saker På spårvägen på vägen hit Det är inte för att jag planerar det i sista stund Utan det är faktiskt för att jag, jag har alltid med mig en idé som jag slänger ut Och så byter ut i mot annan mm. Så även idag Fast när jag har växt fram hos mig så är ett tag När jag funderar på det Men mm. det är väldigt lite med, med skola och utbildning att göra det är relevant för den här podcasten är det utifrån att vi sig ungdomskultur och sånt. Det mm, mm. hittade en ledarkulturkrönika av Lisa Karlsson i tidningen Fokus. Mm, mm. Som heter Osynliga och provocerande. Och det tangerar saker som faktiskt med du och jag har jobbat lite med på ett sätt de senaste tiden. Jag läser en bit där nu för fast jag vill ta bort ämnespecifika ord. så ska du få fundera på så här, vad är det, det handlar om. Okej. Okay. Mm. Hon går upp tidigt, nästan innan alla andra har vaknat. Hon klär sig i lager på lager på lager. Känner frosten över kinderna när hon stänger ytterdörren bakom sig. Hon går, cyklar och åker buss, bil för att komma till sitt mm. Rör sig eller reser ibland i timmar varje vecka. Svart decembermorgon är det marskväll. Det spelar ingen roll. Kärleken är kompromisslös. Framme i mm finns mm. Vars utan ner värmer hennes fingrar innan hon leder ut mm i mm. Och börjar, okej, okay, här någonstans tappar vi det. Men är du med? Vad handlar det här om? Ja, för som du sa, att det inte handlar om skola, kan det handla handlat om... Jag vet inte. Det här handlar om ridsport. Nej. Helt in från ett annat term. Det här är en jätteintressant text som sorry, du måste läsa hela sen. Den börjar så här. Det är någonting med hästtjejen. På något vis är hon suddig, knappt synlig. Det finns lite, lite forskning med det. Och så handlar det om liksom hur där är Sveriges näst största ungdomsidrott. Det är Sveriges sjätte största idrott överhuvudtaget. Mm. Och det har nästan inte i närheten av så mycket utrymme som du borde ha utifrån liksom antal utövare. Och, så. Nej, nej, nej, och det finns ja. en jättestor jämställdhetsgrill såklart i det här. Mm. Men det finns också en intressant historisk förändring. För att liksom från början var det med rida runt på de här bästarna, var världens mest manliga matchaktivitet. Mm, mm. Och nu är det någonting som jag associerar med småflickor. Liksom, det med? har ja. gjort den, den liksom så... Eh, så. Det här är ju ingenting med skola, alltså. men det finns någonting kring eh, ungdomskulturer och ridsport som jag är, tycker är ganska intressant från olika håll. Mm. Dels var det en... Eh, du och jag är ju aktiv i en Facebookgrupp som heter Jag är här. Vi pratade aldrig om det i podden. Nej, ja, men, ja, men det... Ja. Häromdagen hade vi en aktion, jag vet inte om du såg den, eh, om så här, några som gjorde en galen performance i Stockholm. Just det. När de rider runt på käpphästar mm. och det får bli superprovocerade. Bara, Fan vad löjligt, vad larvigt och... Och så är det ju ingen som ser kopplingen till att det var här, ett par dagar tidigare så är det tiotusentals män som vänder upp och ner på stan kopplat till fotboll. Och det är bara, nej nej, så ska det Det här var väl 15 tjejer, det var ju inte så många. Ah, nej nej, nej, det var inte liksom så att hela nej. Europas elit av, nej nej, nej det inte så. Och det är en grej, mm. i det det, och, och liksom reaktionerna kring det. Mm. Och de grova liksom säger helt sanslöst hatiska liksom, kommentarer och reaktioner runt det. Mm. Man blir så här, vad är det som är så jävla provocerande med, med folk som liksom så? Och jag skulle bara säga det mm. kort, att jag är här och jobbar med, mot näthat på, på Facebook bland annat. Ja, för guds skull goda, ja. jag tänker inte på mer så, <laughs> men, men precis så, mm. exakt. Så det, det, det var en grej, sen läser jag den här texten och det blir samma sak. Och du är också så här, fast på ett mer nyanserat sätt, liksom hela mm. sporten och sånt mm. Kopplat tillbaka till det där gärningpriset i januari. Mm. Där folk blir helt galna för att det är en ridsportsmänniska som vinner. Mm. Och de säger, nej det är en någon jävla sekt Som bara röstar på varann <laughs> ja, fast det är den näst största idrotten ja. så, Alltså det, det är inte jättekonstigt De borde vinna ofta så egentligen. Eh, och liksom passionen bakom Den här texten går igenom en del förklaringar Som finns i samhället Kring varför liksom, unga tjejer Blir intresserade av mm. den sporten att det skulle finnas, även det är djupt sexistiskt Liksom så, att det är ett substitut För något annat, liksom det är helt mm. vidrigt ja, ja. ja, verkligen helt vidrigt det är en grej som, som det känns som en så här, som lärare, som vän av unga människor både man liksom oavsett inställning till ridsport eller hästar, känner att så här, det här är, är det inte skyst, Det här är något att sätta sig in i. Mm. Men också och det här är en spanning för både ett personligt bland Alltså det verkar hända en del med den subkulturen. Mm. För från att det har varit ganska tydligt så här bara när det är folk som åker till stall och rider. Det händer massa konstiga grejer runt omkring den i kretsen. Det finns en massa datorspel som kommer upp, en massa här, communities där man liksom skaffar datorhästar som man ja. tränar och som man kan liksom läka med och som man umgås med och så en ung ålder. och Även en del äldre. det är liksom en enorm prestige där man lever sig in i den världen. Om man ska dra någon parallell, du vet hundmänniskor som går på hundutställningar och som blir helt galna och bara lever mm -hmm. i sin hund. De är lite sådana, fast med sina datorhästar. Okej. Okay. <laughs> Jättekraftfull sub, sub Jag ser folk, en ganska liten grupp förvisso, men då människor som säger Nörda loss på käpphästar Det finns tävningar för käpphästar Jo men det är, det är inte bara en eller två personer Utan det är också så här grupper av människor Som ja. hittar varandra genom internet. Okay. Liksom, allt från att så här, man tränar dem ofta Man tar hand om dem som om de vore riktiga hästar så, eh, riktiga Som om de vore hästar av kött Man bygger stall åt dem Man fixar saker till dem Och det är så här herregud Och också vid sidan om det så finns det grupper av människor Som har gått, ges in på att liksom, Det är såhär, hop Hästhoppning fast utan häst. Där man hoppar själv. Liksom. Mm -hmm. Det är också en grej med, med folk som håller på med. Det är inte en jättestor grej. Det är inte någon som kommer vinna geringpriset för det någon någonstans snart. För den färden som är för liten. <laughs> tror jag. Men det finns en enorm kraft i det. Som jag förstås också skulle kunna vara så här: de här människorna som tycker att det är larvigt att någon man som är bäst i världen på att rida hästar får pris. De människorna skulle dö av multipla infarkter om de visste om de här kulturgrupperna som håller på med så här, käpphästridning eller liksom hästhopp utan häst någonstans eller hur? Men det finns något jäkligt intressant i hur det här så här. Det jag ser det här var på internet och bland folk är ja. De bryr sig inte fan inte ett skvatt om att någon skulle tycka att det är läskigt. Men det är sina cool. polare som ja. gör det en grej. Ja. ja. Apropå att eh häst, som grupp är osynliga och provocerande. Och det, och det är ju ganska hemskt jag kan tänka mig att det, jag, mm. jag tänkte när du berättade om detta nu mm. Jag alltså associerade det direkt till, mm. jag fick en fråga om dagen mm. om det här med talutrymmet, så den här gamla, gamla undersökningen om att mm. eh, lärare som, mm. när de upplevde att det var jämställt mm. i klassrummet så mm. eh, var det, när man verk, verkligen mätte, alltså att killar och tjejer fick lika mycket talutrymme, mm. när man då mätte det så var det 60-40 naturligtvis till killarnas fördel. Då upplevde mm. man att, och var det 50-50, då upplevde man att tjejerna verkligen tog över. Just det, just det, just det. det är ju en sån gammal precis. och jag vet ju inte vad som jag fick fråga nu vad gäller idag för den där gammal mm. Mm. Mm. Mm. och då kände jag mig genast att jag vet faktiskt inte, nu jobbar jag på en skola där det går flest tjejer och framförallt på de programmen där jag jobbar mm. så att, eh, där blir det ju naturligt att tjejerna mm. pratar mest eftersom de är fler eh, men, men det, det är ju någonting det där, att vi har inte kommit längre i den där grejen nej, nej precis och det där är, så det är bara ett exempel på liksom hur viktigt det är för folk som jobbar med att liksom stötta och peppa unga människor att bli bättre versioner av sig själv. Att mm. också ha koll på ungdomskulturer och liksom saker som händer där. Mm. Och då tänker jag att det handlar om att intressera sig för dem man har framför sig. Mm. Så då kommer man ta del av det. Och vill man sätta sig in i det, två tips. Nummer ett, om du har Youtube i närheten. Mm. Youtube är bara Star Stable Online. Det är liksom okay. det spelet. Ja. Så kommer det komma en massa här, spelvideor som folk som förklarar hur det funkar. Man kan bli lite knäpp. Man kan tänka att det här skulle jag aldrig minnas Men, men det är ändå en grej så att se, se som observatör. Mm. Mm. Nummer ett. Nummer två. På fotografiska i Stockholm inleds en samlingsutställning som heter Like a Horse. Med lite fotografier av alla möjliga olika fotografer. Som verkar, alltså jag kan inte om fotografier men jag känner igen några av de här namnen så det låter säkert. <laughs> så, den pågår fram till den 3 september om du har vägarna förbi Stockholm. Annars, som sagt, Youtube, det funkar ja men det funkar svårt på ja. sparning ja ja ja för jag, jag sparar nu då jo. ja jag tänker ju så här jag ska återknyta till det där bandet som du pratade om i början här eh, mina elever som tar studenten och så mm. vi har alltid vi avslutar alltid med frågor om livet eh, det är en jag får, det är faktiskt jag har i det. Av mm. en annan lärare Men det spelar mm. ingen roll Men att man, Eleverna får fråga mig i sista lektionen De har med mig mm. allt Och jag svarar på allt mm. Som jag kan svara på eh, Och mm. som jag har lust att svara på Ska gudarna veta Alltså det som jag säger Ja men du vet, jag får ställa frågor i alla fall <här> ja, det. Eh, Och det gör de kan jag säga mm. eh, Men de ställer alltid frågor Hur tar man lån till Eh, hur var, har du varit full? Nej men liksom mm. såna saker. Du var full. Ja. Nej, jag har aldrig varit full. Det... För jag är 16 år gammal. <laughs> Precis, ja, lite så. Eh, där var du inte på fråga. Men men du fick jag frågan idag, liksom, vilken är den bästa klass du har haft och eh, vad tycker du om oss och kommer du att sakna oss och så blir man så där. och så känner man att. Och du tänkte jag på det att vilken är den bästa klass jag har haft kan jag känna så. Och när jag börjar fundera så tänker jag ju att det, det går ju inte att tycka att någon klass att den här klassen hade jag ju oerhört nära band till. Ja, så var det ju naturligtvis. Men samtidigt när jag tänker på någon annan klass så kan jag tänka, åh, det var ju det. det, det hade jag tror det man kan känna så på, på olika sätt. Nu översätter jag översätter Jag aldrig över klasser för jag tänker att det är för strax. De flesta år när jag var mitt yrkesliv har jag bytt en del av gruppen varje år. Jag hade släppt en hel grupp på det sättet. Så nej, nej. Men, men jag jämför det med en frivillig organisation där vi gör olika projekt med Banu och så. Mm. Och det är ju kanske tio någonting projekt nu. Mm. Och då kan jag tänka sig vilket av de här är min favorit. Vilken av de grupperna har jag jobbat med är min favorit. Mm. Och då inser jag liksom att det finns olika element i det. Vissa mm. aspekter kan jag säga så här, här kom vi längst i utvecklingen som jag sitter. Så mm. då kan jag här, peka på det och absolut. Mm. Och jag kan peka på några och känna så här, här kommer jag närmast den gruppen jag jobbar med eller så. Eller de här är jag bäst kontakt med idag. Och, och när jag åker och gör nytt sånt projekt så kan jag komma hem och känna så här. Ja det här är ändå det bästa på det här sättet så. Mm. Och liksom utan att minska mellan Här var jag med om någonting som så här mm. bra hade varit på just det här sättet mm. Och jag har också grupper som jag åker med Eller som jag jobbar med Så jag känner så här. Nej, här fanns det faktiskt ingenting speciellt alltså, Som tog priset som är helt unikt eller som jag ser helt Det här är det bästa mm -hmm. så. Men det kan ju fortfarande vara en angenäm upplevelse Eller en speciell upplevelse Eller en minnesvärd upplevelse Men jag har ändå genuint så sådana projekt där Jag känner att nej, det här är ingenting som eh, Det här är så som det ska vara och det är ju bra. Mm. <laughs> jag tror ja, men, jag, men jag funderar för jag har ju dem alltid så himla länge. Jag har dem ju tre år. Mm, mm. Och, och jag måste säga att, att nu säger den klassen som ska ta studenten nu. Mm. Ja, och det känner jag varje gång. Gud så skönt. Nu så det studenten vara bra. Sen är det som det blir lite bitterhjult. Mm. För att de är ju, är de är aldrig så bra som de är sista veckan när man ska skilja sig ifrån dem. Nej, just, ju, men så är det absolut. Och det är klart mm. att det är som tanken på att de inte ska vara här är ju också mm. ett sätt att, alltså verksamheten förändras ju med de eleverna som kommer och går. Mm. Och det är svårt att föreställa sig en praktik utan just de här personerna. Mm. Så är det ju alltid. Det känns ja. som att en del av en skola slutar eller försvinner. Ja, men lite så. Ja, men det är lite en sån här fin ja, reflektion bara över att, jag tycker, ja. och de, och är du inte glad över att vi slutar nu så? Nej. Nej. Nej, nej. alltså det är även om man kan glädjas med dem när är hemma på det. Ja. Det, det, och det är också för att liksom, så här, det är relationsycke vi har är på med. Mm. Och då är så liksom inte, det är naturligt, men det är inte särskilt softerna. Nej, precis. Eller? Nej, men det kommer att gå bra för dem. Så det blir bra. <laughs> ja, absolut. <laughs> det är sant. Dagens tema det handlar lite om järnforskning Det handlar lite om eh, vetenskaper Vetenskaplig grund för skolan Samarbeten mellan dem och så mm. Vi hittar en artikel mm. i tidningen Skolvärlden Och det ska inte på något sätt hamna på Deras linuskontor för att Sådana här artiklar Sådana här artiklar finns överallt eh, Det här är artikeln Fem missar lärare gör enligt senaste järnforskningen Om vi stoppar där Bara vid rubriken Den rubriken sammanfattar vi Alltid det visar vad den kommer att innehålla Mm. den listar fem stycken saker som så, handlar om jämförelse. Som lärare inte gör. Ja, men också hela den ansatsen. Du gör fel. Så. Mm. Nu ska någon annan förklara för dig vad du gör fel och hur du gör rätt. Av Sveriges hundratusentals lärare gissas vad ett gäng kommer att bli provocerad av den På ett sätt som gör att de till och med inte ens kan ta till sig. Hade jag varit en dålig då hade jag lätt kunnat lägga undan den grejen här och säga okej. It, jag bryr mig inte, någon annan människa kan, kan berätta för mig vad jag gör fel, jag behöver inte lägga min tid på att hitta det så. Mm. det är det det andra är, liksom om man är så, är så här, men vänta, här finns det något intressant mm. hjärnforskning är någonting jag borde lära mig mer om mm. går jag runt och tänker, och det är något som jag tror att många lärare känner, mm. och i balansen mellan det så finns det här veckanstema då ja lite så, vi ska väl försöka utröna vad är det i den här järnforskningen är mm. det någonting, jag tror ju att vi skulle behöva mm. verkligen borra i järnforskningen ännu mer och de kognitiva förmågorna, alltså det här. Mm. Hela den här artikeln då, den bygger på fem tips som två lärare ger. Då kommer tänka, vad? Hjärnforskning, lärare, what? Det är två lärare som, mm. som har, läst in sig, de har läst in sig på kognitions- och neurovetenskap. De tar hjälp av någon på universitetet i Lund. Som, som liksom kan eh, såhär, Peppa dem att det är på väg åt ett håll mm. Och det är deras grund när de går in i där Och säger såhär, kolla här, här är fem tips mm. Och det är den här vi tappar bort själva Så framkring inte vetenskap, för det är någon som tolkar någonting Som omsätter någonting mm. Men, om vi ändå ska gå igenom de här fem tipsen mm. Mm. Först punktform Och sen kan vi gå in på dem en efter den mm. Mm. Okay. Nummer ett, bristande studiero mm. Nummer två, eleverna är passiva lyssnare Nummer tre, för långa genomgångar Nummer fyra, vi berättar inte om hjärnan mm. Fem tankekartor och understrykningar. Där. Alltså vi förklarar inte de processerna som händer under. Mm. det. är liksom deras fem kritikområden. Mm. Mm. Och, och, och, så. och då kan man tänka, uh -huh, aha, okej. Okay. Det här är... Mm. Det är inte bara att skjuta ner liksom, gamla saker och säga göra allting modernt. Det är inte heller bara att skjuta ner moderna saker och säga göra allting som vi gjorde förr. Vilket jag ändå gillar. För idag är skoldebatten ganska polariserad. Mm. Mm. Så det finns ändå någon, någon nyans i det. Men man kan också bli lite såhär, vad är det egentligen med det här då? Vi behöver mm. gå in på djupet lite mer för att komma fram till vad är det de vill säga. Mm. Och jag tänker ju att redan för det här med bristande studiero. Eh, och då kan man tänka att det är stökigt och, och så här. Mm. Mm. Eh, alltså jag känner igen mig i den diskussionen. För vi har pratat mm. jättemycket om det eh, det här senaste i våran mm. miljö där jag är just nu. Mm. Och vi har gjort det helt... Oh, inte, vi har inte pratat järnforskning i det utan vi har helt oreflekterat kring det utan snarare har vi pratat om det utifrån de här Extra anpassningarna som man gör för en del elever som mm. har svårigheter och svaga elever. Så gör man ju extra anpassningar, skriver specialpedagogen fram mm. och så, gör, så ska de göras. Och då har vi gjort ett övergripande arbete på skolan för att vi ska tolka de här. Eller vi ska mena samma sak med mm. de här extra anpassningarna. Mm. Vad menar vi när vi säger eh, förlängd provtid? Vad menar vi när vi säger det här och det här och det här? Mm. Eh, men det som blev så tydligt i det här, här utvecklingsarbetet var ju att... Eh, Alltså ett av de största problemen, vi kan ju ha vilken superstruktur på lektionen som helst. Men om, de här, men om liksom väldigt många elever kommer för sent så blir ju strukturen pajad. Eh, om väldigt många elever inte har med sig sitt material till lektionen så spelar det ingen roll vilken struktur jag har tänkt ut i förväg. Det är väldigt många, alltså väldigt många mm. sådana mm. saker och som, som då framförallt pajar för de eleverna som behöver extra stöd. Just, just, just. Det är liksom sidogrejerna runt omkring lektionen och undervisningstiftet och så. Det är de parametrarna som du som upplever som alltså det, det hinder innan man har kommit in på banan. Nej ja, men precis. Så att vi har liksom tagit tag i då har man tittat på varför kommer eleverna för sent och en del av det är ju schemaläggningen att det är för kort tid mellan lektionerna. Mm. Och det, de hinner inte hämta sitt material. Jag tror det tror jag är jätteviktigt att man ser system, systematiska förklaringar. Mm. Det är så lätt att hämta att elever är lata eller det är liksom Mm. De är så i den åldern eller det är så den där tiden eller, veckan, eller året eller så. Nej, inget sånt. Nej, inget så Och sen var det en sån här enkel sak att vi hade en ganska dåliga förväntningar på att de ska komma i tid. Vi har vant oss till att de kommer för sent. Mm, mm. Och det, så det har vi liksom, då har vi skrivit fram sådana här nya förhållningssätt att nu kommer vi att förvänta oss till hösten att alla kommer i tid. Och vi kommer att kräva att de kommer i tid. Just det. Eh, vi kommer att kräva att de har med sitt, sitt material. De får inte komma in i salen om de inte har med sitt material. Och så mm. vidare och så vidare. Mm. Så vi har gjort ett antal väldigt självklara punkter. Mm. Och det är ju lite roligt att man blir bekräftad här i den här artikeln. Att man ska, Alltså det här med, med studiero mm. till exempel. Jag vet inte. Precis, för vad du menar på här då? Är det liksom att säga här... Tidens tansamhälle förändras förändrats, vi har en massa distraktioner i klassrummet och så. Och hjärnan har inte utvecklats på 40 000 år. Jag undrar hur vet man det? Men, men då, det är ändå en grej. Och den anpassar till ett stilla liv på savannen. Alltså så här, så. Men sen kommer en bit information som är faktiskt ganska intressant. Mm. Som jag inte tyckte var intressant för det var ny för mig. Om det här med uppmärksamhet och betydelse av uppmärksamhet. Och att det är en avgörande grej för att i liksom, aktiviteten i Hippocampus, som sitter någonstans i mitten, tänker, jag, som, som jobbar till en med att så här. Betyder, det här, Hippocampus är ett område som är betydelsefullt för att flytta information från arbets till långtidsminnet. Och för att Hippocampus-grejen ska funka bra så krävs uppmärksamhet. Så. Mm -hmm. Den förståelsen tänker jag att man som lärare behöver ha. Även om jag säger att ja, uppmärksamhet är viktigt, lyssna och lägger ut Det skulle man kunna jobba med, det skulle man kunna prata om, det skulle man kunna förklara liksom från en, mm. för en ganska tidig ålder. Tänker jag. Istället för att komma ihåg saker vi pratar om nu, gör man sådana minst sända, då måste man vara uppmärksam. Därför har vi ett gemensamt intresse i att. Liksom skapar bra förutsättningar för uppmärksamheten vi är här. Mm. Då behöver inte det vara en kamp fram och tillbaka. eller men liksom, hittar enskilda saker, frågor att det är det som är liksom krigsfrågan mer strids, stridsfrågan krigsfrågan, det? istället för att liksom, eh, så. Utan då kan man landa i och säga okej, okay, vi har ett gemensamt intresse för så här funkar era hjärnor och, och det jobbar vi tillsammans med. Det, här, så. Mm. det, det, det man behöver man liksom förklara på den nivån. Så sålunda är det ju intressant att introdu introducera liksom så. Det som, ja, det som är lite spännande i den här artikeln är liksom eh, strukturen så här. här är en punkt mm. och här är åtgärd så mm. när man presenterar en <laughs> åtgärd som ja ah, okej okay, men åtgärden här då utifrån hippocampus och uppmärksamhet och 40 000 år gamla i januari så mm. Åtgärd, mobil är det förbjudna i klassrummet locket på datorn ska vara helt nedfällt vid genomgång och sociala kanaler stängda precis som klassrumsdörren det är små saker men de ger stor effekt det är sjukt jobbigt att lära sig man kan inte göra det utan uppmärksamhet. Ja, det är helt jobbet att lära sig man kan inte göra det utan uppmärksamhet. Men vägen fram till det. Det måste ju finnas olika variationer till det. Det måste ju finnas olika sätt att skapa den. Igen. Och jag, jag tänker så här, här någonstans alltså, jag vet inte om det är journalisten eller om det är de här lärarna eller om det är någon järnforskare person <laughs> någonstans. Men det finns ju någonting liksom väldigt sådär avprofessionaliserande eller väldigt sådär förminskande i att så här, gör så här. Nu bestämmer alla vi att vi ska ha det på det här sättet så. Och helt är helt förbjudna okej För det kan du ju aldrig skriva För det måste ju vara Beroende på vad vi ska göra mm. tänker jag. Alltså det, det är ju en väldig skillnad alltså där, istället, Vi har valt ju valde Att mm. inte skriva så i varandra, Utan vi har skrivit eh, Mobiler ligger, eh, används inte Om inte läraren har bestämt så Mm. Det är mycket, liksom mycket mer smart skrivning för att... jo, jo, visst, visst. Men även liksom den här mm. grejen När det kommer till att skapa uppmärksamhet och så. Mm. Alltså Sättet där att skapa uppmärksamhet finns på olika sätt ja. I olika sammanhang och så. Det måste ändå finnas en gråzon i det För att vi mm. kan inte ta komplexa frågor och förminska dem Nej. Hur skapar vi uppmärksamhet? Komplex fråga mm. Går det inte att säga att Stäng din klassrumsdörr så har gjort det Sociala Nej. kanaler ska vara stängda Vad menar vi med det? Oh. Är det? Är det liksom att säga jag får inte ögonkontakt med människor här inne? Nej men däremot tror jag att man skulle kunna göra ett experiment med eleverna. Mm. För att de har ju på att leva i deras värld med deras notiser. Mm. Så det här att, att man faktiskt säger till dem att nu så stänger ni ner alla notiser. Alltså mm. vi, ju, vi skapar ju den här appen som jag pratade om förra veckan tror jag, eller två mm. veckor sedan. Mm. Där man är liksom bara i ett, en viss area mm. och så kommer man ingen annanstans. Så man kan inte få några notiser. Mm. Och efteråt så kom tio elever direkt och sa, kan vi inte jobba i det här alltid? För jag fick ju gjort allt jag skulle ha gjort. Mm. För att de fick uppmärksamheten på sin uppgift. För att det ja. plinga inte överallt. Och det, och det är ju en experiment med dem. Att de blev lugna och ville ha det. Just det. Just det. Uh, och, men, men däremot betyder ju inte det. Alltså det finns ju olika, men, men behöver vi... Men det är ett för att de behöver hjälp att lära sig hantera det, tänker jag. Ja. Det, det, jag tror att nyckeln till det är förebildskapande: och att liksom man, man bygger den kulturen tillsammans. Mm. Så det kan inte vara en kampa mot dem. Att liksom så, nej, nej, nej. För att då blir det här någonting annat. utan Det får vara någonting man gör tillsammans. Och så. ska jag säga att ja. man kan sitta i ett klassrum och inte vara uppmärksam utan mobiltelefon också. Självklart. självklart. Det var med sociala kanaler. Stäng hela fönster, stäng alla dörrar. Stäng alla ventiler för det är någon giftig gas ut nu. Nej. Det är inte det du ska hålla på med. Grin nummer två då. Eleven är passiva lyssnare. Som lärare tänker man ofta att man måste prata hela tiden. Det har jag aldrig tänkt som lärare. Men okej, okay. det är mitt jobb. Ah, har jag nej. tänkt. Att man leder undervisning. Man står i centrum, det blir ju så. Oavsett mycket eller lite man vill det. Men, men man har ändå den rollen. Och då förvaltar man det som förmedlare av kunskap. Jag förstår på eh, Och då menar man så här. Ah, för att bearbeta information i långtidsminnet så måste vi tänka egna aktiva tankar. Inte lyssna passivt. Och det är något fascinerande, för det, jag tänker det tangerar ju någonstans här i, det, det är, ett, är ju en forskningsfragment mm. så är det en portionforskning, varsågod, kunskap här, som skulle kunna användas som argument för, för exempel eget arbete som vi vet är helt hopplöst dåligt. Men jag, Men jag... Eller hur? Elevaktigt lärare man bara, nej! De, de, nej, vi får, nej Så man ska ta på vissa sociala medier. nej <laughs> yeah. Men jag, jag blir jag, jag, för jag Alltså det här blir ju jättekonstigt, för att jag tänker, jag på en föreläsning som är bra och lyssnar på den, då skapar ju det massor med tankar hos mig. Och framförallt om jag har tränat mig att tänka aktivt. Om jag har tränat mig, alltså jag har ju tränat mig att sitta på föreläsningar och tänka aktivt. För det är ju någonting som kommer med åldern tror jag. Mm. Eller något. Och då, då tänker jag ju aktivt trots att läraren pratar mycket. Mm. Eh, eller föreläsaren eller vad det nu är, och faktum är att fortfarande så är ju föreläsningen så fort vi pratar fortbildning i alla branscher så tänker vi föreläsare, mm. alltså någonstans och jag är inte säker på att den är så urtass som vissa vill påstå, mm. och jag är inte säker på att den är universellt och skitbra alla andra gånger, men det här att lyssna passivt det behöver man ju faktiskt inte göra eh Samtidigt som man inte behöver göra Som jag tänkte när jag var helt ny lärare Så trodde jag att bara jag har sagt allting mm. Så kan eleverna det Vilket betyder att jag pratar Extremt mycket <laughs> Ja, nej, nej, nej, det, det är helt sant Och det finns också en poäng i, i Alltså åtgärden som man föreslår här drar ner mm. på hastigheten Liksom ta det lugnt så, Och jag tänker också säga planera in mer luft Någonstans, mm. alltså det måste finnas om, om man som lärare tycker att tempo till skolan är hetsigt Då kan man mm. tänka att det kanske är så att eleverna med Även mm. om inte de har alla ansvar så umgås ju alla i samma vikar <laughs> och, och då tänker jag att det är i sig måste sig kontraproduktivt för lärandet mm. Jag går på riktigt bra föreläsningar eller på riktigt bra konferenser Ofta är det i Stockholm för exempel Jag uppskattar att sitta tre timmar på tåget hem För att koppla av och för att reflektera och utvärdera och så Det mm. gillar jag jättemycket När mm. jag går på riktigt bra konferenser så gillar jag att liksom såhär Ägna en del åt lunchen, en del åt eftermiddagen med, med åt att liksom kontemplera. Vad innebär det här egentligen för mig då? Mm. Det är för den verksamheten jag är, jag är i, det jag är det liksom. sammanhanget och, och sådana grejer måste ju finnas i skolan också. Det måste ju i undervisningstiden. Även om inte det är aktivt arbete så måste vi liksom få in så här. Det räcker inte med att ha en föreläsning en gång och sen träna där här och sen är vi klara. Det finns något fel i den designprocessen där man måste sättas ner och tänka. Okej, okay, men vad innebär det här egentligen? Ja, och, och jag kan tycka, jag tycker mycket om det här att vi mm. eleverna faktiskt sammanfattar vad är det vi har pratat om. Mm. Mm. Eh, alltså, Förr i världen på 90-talet var det mm. populärt med loggböcker, det kom tillbaka med Dylan Williams. Mm. Mm. Eh, och, det är inte så himla dumt. Det problemet är att få, dem att, köpa det, alltså, att få eleverna att köpa mm. det upplägget. För att, att faktiskt aktivt skriva ner. Mm, mm, för att det är ju en del av studietekniken. Lär de sig bara det. Att sitta och fnula över vad det, var det jag lärde mig nu. Då mm, kommer det att läggas i ja, långtidsminnen. Ja. Och andra konkret exempel som de här mötena ger är. Hitta på egna exempel. Eller liksom värdera den nya informationen. Eller så. Det är mm. saker som jag tror kan vara ganska relevanta. Och det finns som ett sidospår i det. Det är ju någonting som man tränar i skolan. Ganska systematiskt. Men inom andra ämnen än där du och jag är. Den blir mindre de praktiska istetsämnena. Mm. Många av dem blir väldigt mycket mer så här processorienterade eller dokumentationstunga på ett sätt som kan vara negativt. Mm. För exempel slöjden kan bli det. Där man som liksom ska, ska fundera över sin process och det är det som bedöms också. Mm. Alltså utvecklingsprocessen eller liksom hur, hur man går från idé till genomförande och liksom ett resultat. Och hur blev det och så. Mm. Hela den grejen kan vara tidsödande ur ett sådant jag vill att eleverna ska skapa på skapande lektioner perspektiv mm. men ur ett säg, generellt lärandeperspektiv tror jag det är skitsmart om vi också kan få in samma processer i andra delar av utbildningen för det, innebär, det, det ger en struktur för det här funderandet för som vuxen kan man sätta sig för en föreläsning så säga nu själv kan jag sätta mig en timme och bara tänka, vad är det här mm. och jag kommer kunna gå härifrån och tänka, okej okay, men jag har hittat någonting mm. som sjuåring eller elvaåring eller trettonåring eller så, så kanske man inte kan det för en 16-18åring Alltså, det kanske man behöver ha ramar för det. Det är reserv. Så, här, så ner, Vad fortsättningen på det här? Eller kom på en fråga runt det där? Eller kom på tre exempel runt det här? eller och där? Ja, och det måste ju finnas mm. någon som kräver det av en. Ja. För att det är ju inte så att en 14-åring kommer ta det ansvaret. Hur mycket är en. Alltså, det kommer att krävas att man faktiskt mm. har lyssnat mm. och bearbetat det. Det måste finnas i designprocessen. Mm. Vad var det mm. jag sa nu då? Kan du säga det igen? Jag, jag plugger med min 14-åring hemma. Så kan jag berätta så här är det. Och så säger jag direkt efteråt, vad sa jag? Och då säger jag, ah, ah. Ja, ja, för det är ju jättepraktiskt att jag säger det. Och sen så säger jag, vad sa jag då? Mm. Och då säger han, ja, det vet jag inte. Jag känner ju <laughs> Så alltså från från elever. Nästa ja. gång. <söker> för långa genomgången. det blir slö och trötta över att sitta nu. Eleverna sitter ner under långa pass och lyssnar. Så blir den sömniga och tappar uppmärksamheten tillbaka hit på campus. Och, eh, mina kollegor som jobbar på lågstadiet har så här energipiller och grejer. De går och drar lapp med en fysisk instruktion. Gå ut och hoppa ner för alla tappstegen eller däba 150 gånger när det jämtas. Däba så många gånger du kan på en minut och så. Alltså sådana grejer. Både för att göra fysiska saker som eleverna har tillgång till innan de blir trötta. Det är en mer och mer självklar praktik inom lågstadiet. Det är inte det inom mellanstadiet överallt. Jag tror inte att det finns på högstadiet eller gymnasiet. Jag tror att det är en konstruktion där det här är något som är åldersrelaterat. För att vi accepterar att sjuåringar inte kan sitta still hela dagen. För att vi har ett ideal att de ska inte vara människor som gör sånt. Eller så, även om vi ibland vill det vi som jobbar med dem. Men liksom andra vuxenvärden har en idé, som små barn kan inte fixa det. Men ju äldre man blir desto mer som man klarar det. Det verkar ju inte vara som den där jävla hjärnan då. Nej, och, och det är klart, jag har ju svårt att sitta. För jag satt på ett möte mm. igår, ett mm. jättelångt möte var det. Mm alldeles för långt. Mm. Och efter en timme så var jag ju så, så jag var tvungen. Då, bör, då gick jag ut och hoppade i korridoren och mötte. Det blev jättepinsamt. Men vad finns det för möjligheter för elever på gymnasiet idag att ta fysiska pauser? Mm. Alltså problemet med gymnasiet är ju att vi har så lite undervisningstid. Vi har ju väldigt mycket mindre undervisningstid än vad vi har haft historiskt. Vilket gör att man är så fjärd, eh, f, Alltså det försvann 1994 så det är en väldigt lång... Men vi har... Alltså, men är skoldagarna för gymnasister gymnasieelever alltså, eh, kortare nu? Ja, eller nej, de är inte korta. Alltså, saker, det skiljer hundra timmar i svenska till exempel från... Eh... Men det måste vara något annat som har kommit in. Eller är det själva gymnasiebeleven kortare? Ja, de har kortare dagar, ja. Okej. Okay. Mm. är undrar lite varför med ditt sidospår. Ja, det är sidospår. Men i alla fall mm. så är det så att men är så, dessutom så är den inte satt, utan antalet gymnasietimmar är satt, men inte varje ämne. Så man är så fruktansvärt hysteriskt rädd om den undervisningstid man har. Mm. Och det är så väldigt mycket som ska in på den mm. Så att då liksom låta dem hoppa en stund, det vågar man inte. För att då har man ju liksom blåst 10 minuter på sin lektion. Så då har man heller beredd att ha 40 minuter när de lyssnar de första tio Nej, nej, det är ju naturligtvis, jag hör ju att det är idiotiskt Men jag nej, tror men jag att kan det är inte därför Utifrån ja. att liksom det är en chansning som man kanske inte vågar ta Nej men alltså, jag, jag tror att det är därför som det är så Ja, jo, men så mm. kan det vara det, jag köper det Och jag vill inte heller liksom säga att lågstadiet är bättre i gymnasiet För det, det kan man inte säga <laughs> Det är en Över lite patisk om du skulle säga det <laughs> Jo, ja precis, nej, men man kan inte säga det på en rädd Men jag tror att så här, det finns olika saker man är olika bra på mm. Och jag tror att just inom det här området Jag tror att det finns en poäng att man lär sig av varandra Och det måste mm. gå åt alla håll och det finns mm. en hierarkisk idé att man ska liksom lära sig av dem som är högre upp i alla system. Så. Mm. Men det finns också en poäng av att göra tvärtom. Det jag, här tror, är ett exempel. jag tror absolut att man skulle må bättre av att stötta omkring lite. Det, så. Och det är en insikt jag behöver lära mig i min praktik också. Jag jobbar ändå med alltså, du. Skitsamma. <laughs> nästa Skitsamma! Vi berättar inte om hjärnan. Om man inte går in på eh, det som kommer sen. Utan bara det. Vi berättar inte om hjärnan. Ja Det är ju sant. Alltså när vi kommer till studieteknik så kopplar man inte det tillbaka till liksom det här med hippocampus och förklarar varför behöver vi, vi jobbar med uppmärksamhet eller varför behöver vi behöver se till att alla har uppmärksamhet. Så det, det är ingenting som vi pratar om. Och det är de menar sen, lärare, hjärnförändrare, Nej, det är de inte alls. Lärare lärare. Men om man berättar mer om hur hjärnan fungerar så kan vi hjälpa eleverna att ta kontroll över egna lärandet. Ja, det kan säkert vara en del av det. Det är inte en hel förklaring av hur man lär sig. Hur din alltså, fungerar. Ja, ja, ja. alltså, för det första, lärare. Är vi säkra på att hjärnan, alltså om vi sätter ord på hur hjärnan fungerar, så mm. kan vi lära eleverna om hjärnan. <laughs> Jag är inte säker på att vi lär dem att vi är egna lärare. Det är ju faktiskt ett annat. Då måste du koppla det. Mm. Det är inte alls säkert att om vi sätter ord och sitter och ägnar oss. Det är ju lite som när vi lär eleverna vilka målen är utan att lära dem hur de kommer dit. Alltså, ja, det är ju lite samma sak. Alltså, när vi håller på när man tabelliserar väggar med kunskapskraven. Mm. Det finns ju de som gör det. Förlåt, men gör inte det. För att det är ju inte intressant, utan man ska ju veta vad som är en bra uppgift och sen koppla den bra uppgiften till kunskapskraven eventuellt. Kunskapskraven i sig är helt ointressanta. Och man kan också vara väldigt kritisk till sig, vad är det för kunskaper som lärare, lärare ska ha om lärandet och vad för kunskaper som elever måste ha om lärandet. Det är inte nödvändigtvis så att elever måste veta allting som ska hända runt omkring. Jag... Jämfört med när du går till in en bil på service eller när du går till tandläkaren eller när du går till en läkare eller så. Nej, och jag, jag måste verkligen säga att jag är inte alls säker på att det hjälper eleverna att ta kontroll över det egna lärandet. Alltså det finns ju en risk att, precis som man sa, att eh, kan eleverna kunskapskraven kan de ta kontroll över det egna lärandet. Det, det vet vi ju att så är det inte. Nej, nej. och det är inte heller något de ska behöva belastas med. för man, man, Det finns en maktförskjutning i det. Ja. Just det med kunskapskraven. Tillbaka till kunskap om hjärnan. Jag tror mm. under grundförutsättningen, bara de tre, fyra första åren. Vi berättar inte om hjärnan, ja men det köper jag. Jag tror att det kan mm. vara ett sätt att förklara och avmystifiera vad lärande är. Mm, mm. Alltså om det finns en idé att säga, Men jag kan inte lära mig det själv eller jag kan inte lära mig det alls eller jag kan inte fixa det här eller jag i vår familj är vi inte bra på matte och så. Det, där, där tror jag att det finns en poäng alltså, av mm. sådana, liksom, mm. att avmygga sådana skitidéer och säga, stopp, det funkar så här. Mm, mm, det här absolut. är en muskel du ska träna den plastisk, den är formbar. Bara den grejen det räcker. Men liksom det som hände sen, absolut, jag köper det. Det är någonstans man ju tänka sig, vad vi måste veta? Vad de måste veta? Men det kan vara ett sätt att neutralt så där, bygga en samförstånd, samförstånd kring vad det är vi jobbar med. Ja, och samtidigt som inte hjärn, den här... Det finns ju en gammal forskning, finns ju, den är ju att forskningen en forskning. Dessutom. Jaha, det alltså, det här att, att man, alltså det här att man kan träna hjärnan. Ja, just det. Ja, just det. Kan man ju inte... Alltså man kan ju träna Jobbigt kunskap. Inte. Nej men mm. den är frågasatt. Alltså mm. träna det, det finns sådana här järn gymnastik, spel och sånt. Ja, ja, så att ja, ja. gör man sånt eller sudoku eller någonting. Mm. Man blir inte smartare i skolan för det utan snarare Nej, det, är det, det är också, jag tänker också lärandeforskning alltså, så såkallad transfer effekter och så. Mm. Det är den grejen liksom så. Finns det en aktivitet du kan göra så blir hela hjärnan bättre på allting? Nej. Nej. Yes. Och det måste vi ju så att, man inte så att man inte tror det Det var mest det Ja, ja nej, nej, nej, nej, visst, visst. Utan att det handlar ju om att eh, Däremot så bygger ju hjärnan trådar. Alltså om jag, om jag lär mig första gången Om samhällskunskap mm, mm, Det är ju därför vi gör det om och om igen Just precis. och ju mer man kan det så mer kan man utforska så. Men, ja. men den här grejen Jag kommer lite spaning från sidan och så. Men den här grejen med att man kan träna liksom, göra den här en aktiviteten så blir det bättre I din hjärna överhuvudtaget den enkla enkla enkla förklaringen av någonting komplext då. Mm. Om träning har vi ju faktiskt varit med om förut, men då var det fysisk träning. Det Vill säga gymnastik. Folk som säger det jumping jacks, ja, hoppar och flaxar mm. bara att nu blir jag starkare på alla sätt. Det var en helt idiotisk träningsform vad jag tänker. För det mm. men vad, gör en grej så blir det bättre Nej. Fast det är ju lite liksom lite så mm. att om du ska om du ska till exempel bli bra i Höjdhopp så måste du träna löpning. Jo, precis. Det är den grejen. som alltså man behöver ha. en mycket mer komplex förståelse. Runt det. det är lite som när man var till typ 11-12 och bara tävlade med sina polar. Vem kan göra flest armhävningar? Som man tänker, mm. att det är synd att vara vältränad. Nej. <laughs> det är samma sak, det är samma sak. Vi sätter igång det. Ja. Nästa grej. Tankekartor och understrykning. Lärare förklarar sällan lärandeprocesser. Lärprocesserna. Och hur vi underlättar dem. Jag fattar inte. Jag fattar inte ens poängen vad de säga. Och vad har det med järnforskning att göra? Nej, men det, det är väl någonting jag, jag, jag har slagits av. Jag har träffat lärare som. Eh, så, eh, jag vet inte. Jag, jag, jag undrar, när lär vi ut eh, alltså, när lär vi ut studieteknik? När lär vi eleverna att plugga? Jag har suttit och kämpat med min lilla pojke nu det senaste. Mm. Eh, att plugga har börjat högstadiet. Han är alltså 14 så han är inte så hjärta liten. Mm. Men det här att klugga, han har inte behövt att klugga. Utan det har gått bra ändå, du vet han har suttit på lektionerna och han har gjort sådana här uppgifter mm. Mm. och så hade det gått in i huvudet och så hade det varit bra. Mm. Eh, men nu har han kommit och han får ganska långa läxor och han förstår liksom inte hur han ska ta sig an det här stora materialet. Ja, just det. Just det. Eh, och det är ingen som bryr sig om att tala om det för honom, hur han ska ta sig an hela det här stora ja, det. materialet. För att studieteknik är någonting som vi gör det är väldigt uppskrivet och som man får utveckla sin egen och alltså Ja. Som säger till alla, nu ska alla plugga på det här sättet så. Nej, men, och, det, och det kanske inte är så att man behöver, men man behöver kanske någonstans, jag tycker någonstans att ansvaret som faller på mig som mamma mm, mm, blir väldigt stort att sitta och plugga med honom. Jo, men jag tror att alla måste jobba samma. Jag tror att alla måste liksom så, i en viss i sin skolgång, så. någonstans innan man kommer fram till de här banden här nere, så måste man liksom få säga, den här veckan ska vi pröva att lära oss så många länder i Europa som möjligt vi mm. så att varje dag så lär vi fem stycken så Sen färger vi mm. varandra och vi pluggar så Man testar olika tekniker bara så, Nu ska alla testa den här tekniken Funkar det för dig eller inte? Vad var bra? Vad var inte? Mm. Mm. Nästa vecka testar vi en annan teknik så Systematiskt inte för att så här, här är svaret så här ska du alltid göra Men för man behöver strukturerad handledning och vägledning i hur man gör sånt men Precis, och jag undrar om inte det behöver göras redan i mellanstadiet eller någonting Det tänker jag absolut eh, För att eh, i lågstadiet har man fullt upp med att läsa och läsa men jag har ju en till son nu som jag bara tänker gud i himlen han börjar sexa nästa år och han är betydligt mer envis mm. och han har det betydligt lättare för sig redan som det är nu och ska han, han har fortfarande inte lärt sig hur man gör när man pluggar utan han har ju bara kunnat allting för på mellanståndet är det ändå lite så att har du lätt för dig så blir det så, mm. tänker jag men sen när det blir så här massa med ämnen och massa med sidor att läsa ja olika lärare som lär ut på olika sätt och, alltså det mm. det där, ja, det finns två saker i det, det ena med att i lågstadiet kan man inte lära sig studieteknik för de har fått ut med att lära sig läsa <laughs> jag köper den grejen, det är sant, men för att lära dig läsa behöver du också en viss sorts studieteknik, ja. eller hur? bara mm. att den är väldigt, väldigt, väldigt kontextuell mm. du lär dig läsa på ett sätt som du inte använder i så många andra läroprocesser, kanske jag fann det specifikt, inte på den som är liksom så mm. men, men det finns ändå någonting i det, sen nästa grej det där med att liksom, studieteknik och mellanstadiet och att det är ganska lätt om man tar sig igenom och så. Det är någonting jag måste fundera på. Jag är inte säker på att det är så. Jo, nej, nej, nej. Jag, jag, köper, det. jag köper det. Och jag, jag tänker också så här. Jag måste gå hem och fundera på frågan, vad är det som gör det svårt med mellanstadiet? Vad är det som, liksom, hur kan jag göra det svårt för mina elever? Inte på det sättet att de inte klarar det. Men på det sättet att jag inte låter dem bara glida igenom och så slutar de och så tänker jag så här, gött. Vi har haft det kul tillsammans och så vet jag ingenting om om vi har tappat dem dit jag egentligen borde ta dem. Alltså, vad är, det, liksom som är mm, det som är det komplexa liksom, i den delen av skolväsendet som gör. Det kan mycket väl vara precis det som du säger. Kommer man till högstadiet och dels är en sjukt kompetent människa social och dels har bra studieteknik, då kanske det är det som är själva gren. Jag säger inte att man ska skita i kursplaner och centralt innehåll och faktakunskaper och saker som andra kan tolka in i det, men jag tänker att så här... Det är två saker, det jag, områden där jag känner är att jag vill rusta mina elever inför mm. det som kommer sen. För man kan veta lite hur en traditionell högstadiemiljö kan vara någonstans. Vilka mm. krav som kan ställas alltså från vuxenvärlden från kompisar från andra. Så det finns en poäng att liksom, ja, det där ska jag fundera på. Det, apropå det här med struktur och hjärnforskning och ja, hjärnforskning mm. ja, Jag funderar jättemycket på det nämligen, för att jag tror ju att sen kan man diskutera om högstadiet ska vara som det är, men det är en annan diskussion för nu är högstadiet som det är med mm. alla sina ämnen och allting. Mm. Och någonstans måste vi ta det här stålbadet i studieteknik och, och det och det är väl ganska bra tänker jag i mellanstadiet. det får börja där man kan inte lägga hela grejen men nej. det får börja där, man får börja där men sen måste vi också komma vidare i det och det finns en, för att avsluta någonstans i det, mm. vi måste också säga hela skolväsendet så att vi inte är motståndare till elever som inte har satt studietekniken vi kan inte trycka ner folk som inte har studieteknik, vi kan inte liksom eh, lägga ansvar på dem, dem och så. vi måste hjälpa dem att ta hela den vägen mm. på samma sätt som vi hade straffar någon som går i lågstadiet och inte kan läsa så kan vi inte straffa folk som inte har fått studieteknik för det är vårt jobb att lära ut det en avslutande reflektion Absolut. Har du något mer att säga om det? <laughs> Nej, jag menar just det. att Vi kan, inte, vi kan inte, absolut inte säga att vi måste ta det på allvar. Yes. Har man inte, och, och försöka hjälpa idéer som kommer snett i. Hur lär du dig då? Mm. Eh, för och, det där är ju jättelätt för att hamna snett. Och jag tänker att man skulle kunna associera sig själv till att här, Nämen, skola ingenting gör bra på precis Om man lyckas med det. Karin, det här samtalet har varit långt, men det har mm. varit väldigt intressant. Ja, och jag jag tror tänk... att vi måste fundera vidare på det. Ja. Mm. Och jag tänker att vi kanske, just när det gäller studietekniken, borde ta hjälp av ännu mer järnforskning. Mm. Absolut, mm. Det vi borde, borde inte göra någon järnforskare om det. Mm. Jajamensan. Tack för att ni har lyssnat. Här kommer en elevkrönika. Nästa avsnitt är avsnitt 100. What? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!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 Vi här i Skånsverige, som om svensk skolan. med Corin Bey